توابن رحیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ای یا نبی یتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیمہ حکیمہ سورت الاحزاب رد شرک کی پمثال نصرہ چداواز سوره الالف لام میم سجده ارد درو او سیرت رسول الله صلى الله عليه وسلم په دعवत کې او په جهاد کې او په حسن معاشرت کې اېدا الله نبی يرکواز الله ناسه چاستادت وَلَا تُتْعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اَوْ مَمَنَا خَبْرِ نَدْا كَافِرَانُ وَنَدْا مُنَافِقَانُ دیتا ازان تران از دیکئی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ دیر دیر علم او حکمت والا وَاتَّبِهِ مَا او تاویداري کوا داوی حکم جوهې کول شتاته د ربستانه ان الله کنا بما تعملون خبير ام او بشک الله دې استاسو ټول فقارونو باندې خبردار و اللہ او توکل علی الله او توکل کوا خاص په الله باندې وکافا بالله وكيل ام پرده الله کارساز ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه پی ندی پیدا کړی الله دې اوسړي د پاره دزړو ناداغه پګېړه کیه ندارسي په عالم کې یو خدای دو دې دونیشي کې دې بمَا جَالَ زَوَاجَكُمْ الَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْ أُمَّتِكُمْ وَنَذِغَرُ ذُلِّ اللَّهِ أَغَا بې بی بيان استاسو چې تاسو زهار وکې او مېندې وتوهه پدې کې امهاتکم دستا سو مېندې غر ذولي استاسو د خلیده کوم شریکانو هي چې دا زمونږه شفاعه دي دا دې زخلي زو چې نشفاعان شي کې دي او ما جالا دعيا اكم ابناكم او نذی غرذول الله اپ رضی زامن استاسو ابناكم استاسو خپل زامن اگر که تاسو ته تا خپل زامن وئ ساخه لې اعتبار نشته ذلکم قولکم بأفواهکم دا تاسو ته مستاسو خبره ده تاسو په خلوکې تدې حقیقت نشته دي والله یقول الحق او الا سم خبرکی وهو یاد السبيل او سم الرفی خلقتا اغدار ادعوهم لآباهم او بلې دې لاره خپل پلانانو ته دا غنوم واخلې چې د پلاني زیه هو اقصت عند الله د دې رده انصاف ته د الله په زبان دی فإلم تعلموا آباءهم کته څنفه جنيده دې پلانانو فا اخوانو کم فی الدینی دستا سرونا کې دی پا دین چیا اخی ایرورا اموالی کم اوستاس مرگری دی نمرگری و تاوائی چیا صاحبی یا مولایا ولیسالیکم جناحن انشتیتا سباندی گنا پا کې۔ فیمہ اخطأتُم به چتا سو خطا او بیا بل بلار نسبتو کہ خطا ای الله معقہی ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن گناہ وی پتا سو پاره کی چقص کی زڑن استاسو وک ان الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکی مهربان سیرت پیغمبر ذکر کئ احترام داغه د آل انبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا پیغمبر ډیر نږدې دي مؤمنانو ته د دې خپل ځانونو نه هم وازوجو امهاتهم او بيبيان دي د پیغمبر ماین دي دي د روحانی و اولو الارحام بعضهم اولاب بعض اخپلوان چی دي دا بعضی دیر نزدی دي دی بعضو تا پی کتاب الله دا اللہ پا قانون کی چی دی با دیو بلنا میرا من المومنین والمہاجرین چه دا مومنان دي و مہاجرین دی اجرت کرد إلَّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ھن دا به لخبره دا کچره تاسو کوی خپل دوستانو سره سه احسان نه په میراث کنا راځي کو وسره کنا ان ذالک فی الکتاب مستورا او دا قانون دلته په کتاب کې لیکل شوی دی وَيَذَا أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْسَاقَهُمْ او یاد کا چه اغسط ومونگا ده طولو پیغمبراننا وعدد دی مضبوطا ومن کا استانم اغسط دا ومن نوح او د نوح علیہ السلامنا چه اول پیغمبرو ده دعوت و ابراهیما و موسا او ده ابراهیم علیہ السلامنا هم ده موسا علیہ السلامنا هم ایسا ابن مریم او دیسا علیہ السلام نوم چاخری پیغمبرو دو بنی اسرائیلو واخذنا من امی ساقا غلیزو او غستیو منگ دا دیئے طولو نا وعدا مضبوطا شورا کی بیا رازی ان الدین چی دا دین ادراو دا وعدا دا طولو نا لیس الس صادقینان صدقهم خام خالا با تپوس کی درشتین و خلقنا درشتیاو دادی وغیل با درجی ورکی وعدل لکافرین عذابا علیما او تیار کرده دے کافران اللہ عذاب دردناکو سیرت پیغمبر پمیدان جنگ کې یا ایوہ اللذین آمن اذکرو نعمت اللہ علیکم ایمان والا ویاد کے نعمت اللہ پتا سباندی شکر ادا کے ادجات کم جنودن کلا چراغ للتا ستا لخکر دکافرانو پجنگ احضاب کے فارسلنا علی مریحن خلا صدار چل اللہ منگراولی گا پاغی سیلے وَجُنُودًا د او دا سلهکارې د ملے کولامته چې تاسوونهلی دی اوکان الله بماته معلوونه بسران او د الل ستاسو پهدي کارونوبانندې ل دن کې چې دی کې سے خلاص دی د تفصیل ا جا او کوم من فوق کوم کل چې راغل د چه المدینی مشرق طرف ته و من اسفل منکم او ذختنا استاسونه چه المدینی مغرب طرف ته مکی والا و ازغت الابصار او یاد کئ چې کاغشو نظرونه لري hebatنا منافقان او بلغت القلوب الحناجرا او رسیدل زلون مرکانتا تیمرا ترا او رسید اوته زونه بالله زونونه او تاسوګمانونه کلل پهله بانندې قسمه قسمګمانونه قسم د چل به کېږنا ل کپیل مؤمنونه په دغه ځای کې ښوړې شو په ممنانو بانندې سمګ چې د الله قانون دی اوز زیلو زل ځ شدید شو په جوله کولو سختو سره دا او جوړه خو وینه باسي دي هم جوړه کول خو څه چاله وسره ونکه خو وازي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضن دي بګه خراب شو یاد کا چې با منافقانو او کسان چې دا وي پزړن کې مرض دي او شک دي ما وعدن اللہ ورسولو الا غرورا وعدن ندکڑے اللہ منگسرا و پیغمبر دا اللہ مگر دا پارا دوکی بس په دوکی راویستو او سو مخلاصی نشتہ چاپا کدھا حبری کولی منافقان دی ویز قالت توای فتم منہم یاد کہچوی او ڈلی دا منافقان یا اہل اسربا اے مدنیوالو لا مقام لکم نشیع تنگی دے و دی فرجعو واپس یا اخفل دن تا یا نشیع دی کافرانو تانو زی واپس مدنی تا چاپا کتا آوازو نکولو و استازنو فریق من اوم النبی اور رخصت غختو یو للی دی دی دی یقولون اویبه انبووتنا اوره زمون کورونه ده پردی دی ادا قصیم پریخی ده پډاګ باندې مونږ ته اجازه تراکا الله یوما یبه اوره ندیځه پردی منافق ته ګوره او ده پردی تکو مدار ولی دی ولیدا سوی ان یریدون الا فرارا دې نور څه مطلب نه دی مګر ولا اعوذ بالله تعالى من اقطارها او کچری بیا راشی په دې باندې دا ډلې د کافرانو د چاپیرا طرفونو نه کبیاده سه مقراشی ثم سئل الفتنه تا او بیا ځینا تاسو کلیشی د مرتضوی لچې په دین تاول کنا چې مسلمانو سره جنگ وکړي لآتوها نیغ برازی بیا کفر تبا امرازی مسلمانان قتال تبا امرازی وما تلبسو بیا اللہ سیرم او درنگ بطیر نکی پدی بانی مگر لگ زانمان باوتا تیاری بس دا خدری بود ولو قد کانو آهد من قبلو او یقینا ووزی چواده کړي ودا الله سره محکم محکم لا يولنل اذبار چې دی و چرې نالي شاګاني وکانا اذ الله مسؤلا او دا واده د الله چې دا دی و تاسو سکول شي قلين فاكوم الفرار او اتا چهر غزب فذا ذرنکی تاسلرتيختا ان من الموت او القتل که تاسو تختید د زی زی د مرګنه او د زی د قتلنه و اذا لتمتعونا الا قليلا او دا وخت کې و تاسو دنیا سفیده در نکلی شی بیا مزه نه کوي مگر له غونتې قل من الذی یسمکم من الله او یا تاسو کې غزاته څ تاسو په بچ کې دا الله دا عذاب نه ان اراده وکوم سو ان کله چې الله یې راځو کې تاسو په حق کې د مصیبتو سو کشتے او وکټي چلرې کې ده تاسو عقیده په الله باندې او اراده وکوم رحما ی الله یې راځو کې تاسو له رحمت در کولو او وګرځنه نه واخلي ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اوزی باندې موږ می ځان د پاره بغیر د الله نه هیڅ دوست او مددگار قد علم الله المعوقين منكم یقینا جلابجن آ کسان چې رست کوون کی خلق لرا پتاسو کې د جهاد نه خلق رست کوی رکاوټ اچي او سو یوتا والقائلين لاخوانهم اوایید خپل رونو بایگانو ته هلما الینا چمون سره راز زلتا وساره سوري کینه ولایاتون الباس الا قليلا ادي په خپل ځنګ لنارازي مگر چرتلګ چې تخپلہ فایده پکې نو اشه حتنا ستاسو په فایده نزکا راضی چې پوئیگی چې غنیمت تے چی دی ایران تولو نسی نزکا جنگ لراضی خواب فیدا جا الخوف او اوکل چې راشی یرا رایتا امین ضرورن ایلیکا نوی نیبت دی لرا چی گوری تا تنیغ نیغ تا دور آئین هم چرلی را چرلی سترگی دی دہے باتنا کالذی یوش من الموت تو خوشان داسلی چې به یو شيره غلي پاره باندې زمارګم ځان کزنې کله دې داسیری فیزا زهبل خوف نو کله چې لار شيغه وخت دیری امن راشي سلقوکم بیل سنت انحدادن په خبرې کې تاسو خبرو لوار نور کې طاجبو تیرو تیرو عشی حتن علی الخير داولی دازه زکډیر بخیلان دی ستا سو په فائدہ باندې چدیه رانه ونسي مونږ دا سې وکړو مونږ ودا سې وکړو اولائک لم یؤمنو داغه منافقان دی چې دی ایمان نه دراولې دیارلس خباستونه دې دې کې بیان شو فاحبت الله ما لم الله برباد کړل د دا ټول عملونه ګریوی زمنګ جهاد کړي همغه دا کړي او کانندالي کالله آل یاسیرا او دا کار پاله باندې آسان دي يحسبون الاحزاب لم يذهبوا دا منافقان ګمان کوي چډلې د کافرانو ندي تلي ول کافرانو لړو تختې او سلې پراله ادي تو رو. خلقي روزې د خیمونه سوکنشت ادیب وینا شروع کې وکاتو <تصفح> چې ندی تلی غمان کوي په کافرانو چې ندی تلی وياتل احزاب او یو دولو انم بعدونه فی الاراب او که چر را شی بیا زاسر له کافرانو بیا جنگ جوړ شي د مسلمانانو ته دی یو دونو منافقان محبت کې دي سرا لو انم بعدونه فی الاراب چکا شیموږ ګرځیدې پدی باندې او یسالو نا نبایکوم صرف تپوسونه کولې د حالات او تاسو نه صرف دې تپوسونه کولې د حالات او څنګه چللې مسلمانان پامن کیږي کنه اخبار وګوره ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قليلا او کچری وې دا منافقان پتاڅو کې ری جنگ نو کی مگر ډیر لک چرتا کافر چاوالیو درپاړیا کړین طغور ازی دا لقد کنن لکم فی رسول الله اسوۃ حسنه یقینا اشتد استاس د پارا د الله په دې پیغمبر کې د په هر عمل کې د په قَوْلُكَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي رَوِيْدِ لمن لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الْيَوْمَ الْآخِرَ خَسَ دَغَ چا د پاره چې اومیت ساتی د الله او اومیت ساتي د ورځې د قیامت او ذکر الله کثیره او هر وخت کې الله یا دې او د الله نمدت واري ولَمَارَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ او کل چولی دا دی مومنانو دا دلی دا کافرانو دا اغیشان امو گورکنخا اغیبانده یرنو ها حیبت نو قالو اغیوی خوشحالشو هازاما وعدن الله و رسولو هم داقا وقته چلیمون سرواده کلیوا پیغمبرون مونږ سرواده کلیوا و صدق الله و او اللهم رشتی آویلی دیو پیغمبر در اللهم رشتی آویلی دیم اشتا از دا گو من که وی جنت تا بلار شیو از تا از تا خلقو حال نیر آغالی مست و ملباسا و ضررا و زلزلو دو تا ویلشیو کنن دی یادو نو دا واقعی چه دنو خوشاله شو امازا دو مل ایمانن وتسلیمان او زیاتنی کذی صادی کافرانو مگر یقین او تابعداری من المؤمنین رجالون بعضی د مومنان نازصی سرضی صدقوا ما حد الله علیه چیریشته کړه هغه خبره چله وعده کړی ودی الله سره پاغي باندې چمون با <تصفيق> شهادت پسې ګرځو نو ګرځي شیطان شو همینو هم من قضا نهبهو بازې دینهاسو کو چې پرې خپل نظر او خپل واده امینو مین تنتظر او بازې دی چې په انتظار کې دي چې بلې مقبره شي بلې براشي اوه یې که شهادت حاصل شي وما بدلو تبدیلا خبرې خبره ده بدل کړې ها نېزه بدلله کلی وا د خپل لپاره بدلولو دې جز يلذي ريجل الله الصادقين وبصدقهم چې بدللاور کې الله رښتینو خلق لا لريشتیا او داوی ويعذب المنافقين ان شاء اع عذاب ورکي منافقان لره خو کفخی شي ځکه دا رحم دې زیاتته نو او يتوب عليهم يا په دې باندي مې ربانیو کې ان الله كان غفورا رحيما بشك الله بخشش کون کله مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم او واپس کول الله کافران دک دغوسینا ري خوې چمون مننن هغه چل کوشي چاکليني اوی ده سه واپس ورده دغوسینا لم ينالو او نرا سید الفل مطلب ته او کف اللہ القتال او زیمواری الله واغستا مومنانو تا جزستاو دپار کافی مبس کافی شا اللہ مومنان دپار پجنگ کی زیمواری او قبول کلہ وکان اللہ قویین عزیزا و یقینا اللہ دیر قوت والده او دیر زبرده الزات تیم ا چې ځې زمواري واخلنو بیا سپات شي وانزل للذین زو احروح من اهل الكتاب او راکذ الله هغه کسان چې د مشرکان امداد وکړ او 5000 کې ناسوک من اهل الكتاب باندې قوره ز اهل کتابو تسن راکذل من سویا وقذفا في قلوبهم الرعبا وی غور زاو د دې په ذلولونو کې روب او يره پخپله راوته ای وای موږ تاسو ما وای فریقا تقتلونا یو ډله تاسو قتلوله وسوکه سانې او یو ډله تاسو قید کوله ولامن وینزي وا ورسکم او درکل الله تاسو تزمک ددی وزيارهم او کورونا او کلی ددی واموالهم او مالونه ددی وارض لن تتاوها ا تاسو زما کوم زایوا زاسو زما ک در کل اج تاسو بي چر تقدم نو يخه او قال الله ولا کل شي ان قدير او يثنى جل الله پار سبان لقادر دي سیرت پیغمبر حسن معاشره د خپل کور کې د خپل اهل او عیال سره څنګه وخت تیر کړی دی یا یو نبی یو پیغمبر پاک کل ل ازواجیکا او د خپل بیبیانو ته ان کنتُن ترن الحیات الدنیا کچریته سوچې راځل رې د ژوند د دنیا لقد ام زناناو وزینت هاود نمایشت دنیا کالی جامیف و تعالینا نراشه امتع کن چه تاسولا سامان در کم چه سواره و سرح کن صراحا جمیلا او پریگدم تاسولا پریخودل خیستا دیو بلنو جداشو او دوائی خیر باوکو وین کنتن تردن اللہ و رسوله او کئی تاسو چیرادل رید اللہ 나가ره زعلته او پیغمبر تابیدار او دا خسره مدد په دین کې ودار الاخرته او د کور د اخرته ان الله عدل المحسنات من کنناجرنا عظیم ما بیا دنیا مطالبه مو کوي بهشکه الله تیار کړی ده سي نیکملو زنا ناولا پتاسکه اجر لري لوی یعنی صاحب نبی اې وبي بيانود بی پیغمبر مې يأت من کن نبي فاحشات مبيناتن اغه چا چرات لوګو لو پتا وسکه په ب عذاب ښکار سره یو عذاب زيفن د چن بکلي شي دا دی د پا له عذاب د چن او کان ذالک الله یسیر او یقینا دا کار په الله باندې اسان دی ودا وی آرسی دفکلل چدا یا تونر اللہ راولے گلو معاشرہ سعیش